Дано було їм ще писаря, що дбав про їжу і все необхідне, а також помагав зноситися з великими людьми, як звано царських вельмож, і дяків з приказів. До царя Гасан пробитися не міг. Йому сказано про це твердо і недвозначно. Бо і хто він? Утікач і зрадник? Вибіг от турецького султана. От і все. Має щось сказати важливе? Хай скаже. Має просити милості в царя, але воронь Боже набридати йому своїми домаганнями. Чи заявив про свої товари, які ввіз у Москву, і чи сплатив мито? Немає товарів. А тільки золото для прохарчування. Золото теж товар. З рубля сплатити по сім дінь мита. Люди Гасанові мерзли серед снігів і умирали від нудьги й непорушного сидіння. Він писав і писав до царя, знаючи, що далі дяків його писання не йдуть, але немає іншого виходу. Погрожував, що султан незабаром повернеться до Стамбула і тоді хан, який нишкнув у Криму, поки його високий покровитель бився шахом, знов почне шарпати окраїни московської держави і спробує вдарити на саму Москву. В своїх листах Гасан посилався на власний досвід служіння при султанському дворі і знання узвичаєнь усіх українних санджаків Османської імперії. На султаншу посилатися не понаважувався, брав усе на себе, давно змирившись з думкою, що принесений у жертву справі набагато вищий, ніж його власне життя. Врешті цареві сказано про Гасана, і про тривожні вісті, які він приніс. На щастя, провідчики послані неї з подону теж принесли відомості про лихі намірі кримчаків. І нарешті сталося. Іван Васильович послав дяка Ржевського з людьми далеко за московські застави, на оці і на дону, аж до путивля, щоб наготував там за зиму стругів і спустився по Пслу, а тоді по Дніпру, на низ, аж попід Улуси Кримські, для провідництва і взяття язиків, тобто полонених. Так далеко на південь московське військо ще ніколи не ходило. Люди Ржевського наражалися на небезпеки незнані і великі, тому за провідника визначено було їм Гасана, але всіх його людей зоставлено в Москві, як заложників, та й самого звелено всіляко пильнувати впродовж усього походу, щоб не допустити до зради, не дати йому втягнути військо в заготовлену пастку. Хто він був? Без роду, без племені, без спогаду, без історії, навіть ім'я чуже. В літописі лишиться згадка. Вибіг з Криму полонений і сказав. Немає імені і не всю правду сказано так поплутані шляхи людські. Цілу зиму нудьгував у хатині колодяка Матвія Івановича. Пробував помагати його людям збивати струги, але не вмів, тільки заважав. Єдине, чого міг навчати, рубатися на шаблях та стріляти з мушкетів, як і звану тут пищалями. Тут він був неперевершений. А що вогненого припасу вдяка було більше, ніж харчів для війська, то Гасан мав змогу передати своє яничарське дивовижне вміння і здобув хіба ж таку пошану навіть у самого Матвія Івановича. Той по-своєму жалів безрідного цього вусатого чоловіка, ночами сидячи в темряві коло затухаючого вогню, розіпрівши від підігрітих медів трав'яних, хвалився дяк своїм родоводом, що сягав у найглибші часи мало не до початків держави Київської. Походив від князів Смоленських. Його предок Федір Федорович був удільним князем города Ржева, ще й досі частина Ржева на правім березі Волги так і зветься князь Федорівська. Найщасливіший з князів Ржевський Родіон Федорович, убитий у битві Куликівській, стояв, захищаючи плече Дмитрія Донського, поліг не відступивши, бо то було поле честі всієї землі Руської. І після битви Куликовської татари відкотилися аж за перекоп. Ага, щоб жарпати Україну, зауважив Гасан. А, ось ми їх шарпнемо, аж ну, ляснув його по плечу. Дяк. За зиму наготували сотню стругів. Дерево було сере. Гасан не вірив, що ці посуди не триматимуться на воді. Але набивалося в струги по двадцять і по тридцять воїнів, і вони пливли. Військо не викликало особливого захвату у колишнього Яничара. Зброя – Луки, списи, сокири та басилики, пищаль одна на десятьох, щоправда, вогненого припасу достатньо. Шаблі тільки вдяка та боярських дітей, у них же стальні лати й кольчуги, а то все стебовані ватяні кафтани, які чий захистять від татарських стріл».